Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie dier God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie die sterwe van Christus dra ons altyd saam in ons lichaam, so dat ook die leve van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Vrienden, ek weet nie wie van julle die fliekvloeie is nie, maar ek, um, ek weet uit my gesels moet julle dat daar heel wat van julle is wat um, die sterk in die korne, in George's besoek, uh, ek weet jy of daar dinsdag speciale afslagprys is vir pensionaris in nie, maar ek weet daar so iets, maar van jylle hou van flieks, en gewoonlik is daar in hierdie, kom ek sê nie maar romantiese flieks, ergens een van die paarkies wat trauma beleef, maak nou nie saak wat die trauma is nie, hulle het mekaar ergens seer gemaakt, uh, ergens was daar, oneerlikheid, of daar was uh, verlies gewees, of daar was dood gewees, ergens is daar een trauma, en dan sê die een vir die ander een, moet hier die hartseer gesigie met die trane op die wange, kan ons nie maar teruggaan, na die manier waarop het was nie, kan ons het nie maar weer hees, hoe het was nie, jylle ken flieks waar het so gaan hee, Um, baie van die romantiese soetsappige fliekies, het er en so toeneel in. En dan is het eindelijk die bedoeling van die skrywers van die story om te sê dat, hierdie man of vrou wat dit gesê het, eindelijk net nog nooit die realiteit van hierdie trauma, in die oog gekyk het. Of dalk aan die ander kant, in hulle self onzeker is en nie weet hoe om hierdie trauma te hanteer nie. En dan is het amper asof hierdie karakter in hierdie verhaal probeer sê, maar ons wens die slechte goeders weg, so ons weer die goeie wat ons gehad het kan hee. En dan is het amper hierdie valse gerustheid wat hulle in hulle self, um, Op weg wil ek amper se, as ons net die sleg kan wegvat, en weer dit wat ons gehaat het kan hee, dan sal het met ons goed gaan. Nou ek dink ons allemaal weet, dat trauma geignoreer kan word. Baie van ons doen dit. Maar ons kan die trauma wegweens nie. Nou die slim mense wat oor die goederskrywe sê trauma is eindelik een agent van transformatie. Trauma is een agent van transformatie. Met ander woorde, trauma wil in ons leven een stuk verandering kom bring. En daarom moet ons trauma nie wegwens nie, ons moet eindelijk trauma omarm, dit in die oog kyk, want trauma wil ons help, om dat meer inzicht in ons te kry, dit wil ons help, om ons beter te verstaan, dit wil ons help, om sociale bewustheid te hee, nou wat bedoel ek daarmee, om dat net, meer sensitief te wees, ook vir die zwaar krui van ander mense rondom jou. So trauma is een agent van transformatie, wat baie keer ons persoonlijkheid en ons identiteit en sommere klomp annegoeders in ons levens kom herrangs kik. Maar trauma moet ons omarm as een agent van transformatie. Ek het die afgelopen tyd weer afgekom op iemand sy verhaal, wat dit ongelooflik mooi illustreer. Een goeie voorbeeld van dit wat ek so pas gesê het, is Horatio Speffert. Dalk sal die oralistes uh, en die musikale mense die persoon ken. Dit is die persoon wat die woorde geskryf het van die Engelse lied wat ons in die Halleluja ook sing. It is well with my soul. Dit is wel met my seal. Ek gaan nou vir julle die video wees, maar terwille van die klank en soan kan julle dit ook mis. Hy was een rechtspersoon, wat een uitgebreide saken reik gehad het, en sy sien sterf toe aan een of ander siekte. Kort daarna, slaan een van sy groot, groot baaties aan die brand, verloor hy dit. Kort daarna maak die ekonomie soe, hulle is mismoedig in een gat, hulle weet nie wat ek kan toe nie. Hy stier sy vrou met die vier dochters, um, met die boot Amerika toe. Um, terwijl hulle aan die vaar is, kom daar een ander boot en hulle rai in mekaar vast, en die boot sink. Toe sy uiteindelik, uh, sy vrou nou in Amerika kom, toe kry sê dit recht om daarom een uh, geelke ergens met mekaar te kry, om een telegram te stuur terug na Horatio toe, met twee woorde op, Saved Alone. En hy besluit, ek moet achter my vrou aangaan, en hy klim op een boot, en hy is oor, en daar waar hy verneem het die ongeluk gebeur het, het hy op die boeg van hy skip gestaan, nadat hy, ja, so baie verloor het, en het eindelijk ook sy vier dochters, en hierdie lied, It is well with my soul, is geboore. Kom ons luister gauw na die video. The scriptures teach that as Christians we've been crucified with Christ and therefore our lives are not our own. In fact, we live this life by faith. And sometimes that faith is severely tested. There's a hymn called, It Is Well With My Soul. It was written by a man named Horatio Spafford. He was a wealthy lawyer from Chicago and in 1870 he lost his only son to scarlet fever. A year later the great Chicago fire broke out and wiped out nearly all of his real estate assets. Then a couple years later the economy took a dive and he was even more affected financially. In order to To boost the family spirits, he sent his wife and four daughters overseas to attend a rally by D.L. Moody. At the last minute, he wasn't able to go because of some business concerns, and so he sent them and he said, I'll meet up with you shortly. Well, halfway across the Atlantic Ocean, their boat was struck by another vessel and it sunk to the bottom of the ocean. When Horatio Spafford's wife, Anna, got to a place where she could telegram him about the incident, Her message only had two words, saved alone. His four daughters drowned in the accident. He was obviously devastated, and as he boarded a ship to sail across the ocean to meet up with his grieving wife, he spent many hours on the bow of that ship, looking over the edge at the waters that had claimed the life of his four precious daughters. And when he got to about the spot where they perished, he penned these words, When peace like a river attendeth my way when sorrows like sea billows roll whatever my lot thou hast taught me to say it is well it is well with my soul that's really the same message that peter gives us in first peter chapter 4 verse 19 he reminds us that sometimes we're going to suffer according to the will of god but when we do We're supposed to entrust our souls to a faithful creator. If our faith is strong enough to do that, we'll be able to say, like Horatio Spafford did, Whatever my lot, thou was taught me to say, it is well, it is well with my soul. When peace like a river And attendeth my way When sorrows like sea billows roll And dwell And is well, it is well my soul. Vrienden, hoe krijg jy mense het recht om as jy alles verloor het en trauma beleef, om ten spuite daarvan te sê, It is well with my soul. Ek gaan probeer om vanochtend baie kort vir julle antwoord te gee, aan die hand van iets wat ek die afloppe tyd ook um, by weise van een videokie van iemand ontvang het. Daar is een in die Japanese kultuur wat bekendstaan as Kintzoegi. Dalk het jylle hierdie video ook met WhatsApp, dalk ergens ontvang. Kintzoegi. As jy die twee woorde losmaak van mekaar, dan beteken het letterlik met goud by mekaar gevoeg. En wat by jy als hierdie kins? Ons as Westerlinge het baie keer die gebruik as iets gebreek het, dan gooi ons het weg. Ons vervang dit, ek praat nou van van een bord of een, of een bak of een erde ding, as hy gebreek het, gooi ons omweg. Dis die tyd waar ons leef, ek wil nou amper sê, selfs die mechaniks is dees daar so. Uh, niks word recht nie, hy word vervang. Net een nieuwe part wat ingesit word, die stik in die een word uitgehaal, een nieuwe een word ingesit. Dis ons kultuur. die Japoneese sê nie, as iets gebreek het, dan gooi ons dit nie weg nie, dan maak ons dit heel. En hierdie kintsugi, kints, is Japoneese wat die brokstukke by mekaar maak, en dan resin vat, met die goudpoeier en die, er de bak weer aan mekaar sit. Dit datteer, lyk het vir my uit die 15e eeuw uit. En die bak wat nou herstel is en heel gemaakt is moet hierdie gouwe linkies van daar waar hy gekraak het, is eindelijk baie meer werd as hierdie bak in sy oorspronkelike vorm. Want die kunstenaar het u respondeer, daar spandeer, om die brokstukke by mekaar te maak en het in mekaar te pas en moet hierdie resin en gauwe poeier die, die bak weer heel te maak. Die foto's van hoe dit lyk, kan jylle maar op die internet gaan soek by uh, ons vriendelike dokter Google. So lyk een bak, wat moet hierdie kenzugi kuns herstel is nog eene lyk like so maar die ouens sê dat dat hierdie kun so gesog is hierdie hierdie herstelde heelgemaakte bak is so gesog dat mense goed wat heel is breek om uiteindelik hulle bak soote kan heel maak, moet hierdie unieke tekstuur en hierdie unieke leine van een pot wat heel gemaakt is. Is dit nie precies wat ons tekstgedeelte van ochend gesê het nie? Ons is kleipotte wat makkelijk breek. Ons is broers Ek het nie nodig om vanochtend vir julle al die seerkry en die trauma wat die aflope jaar dalk deel van jou leven was op te noem nie. Ek het die week by een paar mense gesit en telkens kom hier die ding net op die tafel van trauma en moeilijkheid en elende. En ek weet, ons sit ongelukkig in een context waar ons bang is om ons gebrokenheid vir mense te wees, want allemaal rondom ons is so heel. En eindelijk sit baie van ons hier met maskerkies. Ons is gekraak en gebroke, maar ons, ons durft het nie weis verander nie. Want die ander lyk dan ons skynlik so heel en het gaan so goed met amal. Baie van ons wat vanochtend hier sit, kom uit die jaar uit, waar daar klom trauma oor ons leven uitkomt afgespeel het maar daar is een kunstenaar en om wil ek met die hoofletter speel wat hier die kunst van Koen absoluut bemeester het wat begin as jou en my leven uit mekaar uitval wat die proces begin om die brokstukke by mekaar te maak dit by mekaar te sit, ons heel te maak, ons gezond te maak, en die kunstenaar is niemand anders nie as Jesus. Daarom sê, 2 Korinties 4, ons dra die littekens van zwaar krij in ons leven, ons dra dat ons weis dit. Maar ons het ook die littekens van nieuwe leven, van heling, en geneesing wat vir ons gekom het. Soeveel so dat baie van ons wat inderdaad van ochend hier sit, ten spuite van die trauma van 2019, kan sê, it is well with my soul. It is well. kom? Omdat Jesus bezig is om my heel te maak. Die groot kunstenaar is bezig om my te Kintsugi, as ek nou een nieuwe woord mag skep. Ons kan nie die trauma van verlede jaar wegwensen. Ek weet die trauma is agente van transformatie. Het is goed wat oor ons pad gekom het, wat ons kom vorm, wat ons kom in gee, wat ons kom sensitief maak, wat ander mens is een zwaar wat ons leer om dankbaar te wees, wat ons leer om vast te buit. Gaan kyk my wat leer die bybel daar oor. Die belangrike is van ochend om te weet, daai groot kunstenaar moet die hoofdletter, beskou jou en my in ons gebrekte toestand, as so kostbaar, dat hy ons nie gaan weggooi nie. Hy gaan ons by mekaar maak en hy gaan ons herskep. Hy gaan ons niet maak. Hy gaan vir ons kom heel maak en genees en kom bring. Hoe kom? Omdat ons vir ons kostbaar is. De salm 30 ek ek um, wou die lied gespeel het, maar ek het geweet, my tyd gaan my nie toelaat om dit te doen nie. In Dalk is die lied so bykie ritmies in Dalk razerag vir julle. Besalem 30 se woorde het Louis Brits die Gaspelsanger gevat en my gaan by bysit. Ongelooflike mooi lied. Besalem 30 wat sê, ek was in rou, maar eet my van vreegte laat dans. U het my rou rouwkleren uitgetrek en vir my feestkleren aangetrek. Daarom sal ek sing tot die eer, ek sal nie stilblij nie. Heere my God, vir U sal ek altyd loof. Die verandering wat kom as ons toelaat dat Jezus ons lewe kom kynzoegie, ons gebroke stikke weer aan mekaar sit, om vir ons daarmee te sê, Jy is so my kostbaar, Ek gaan jou nie laat los nie. Ek gaan jou nie weggooi nie. Jy is vir my kostbaar. Ek gaan afsluit met een lied. Koos van de Merwe, die predikant daar by Eden gemeente in George, was baie jare terug deel van Prophet, die sanggroep Prophet, al het julle van hulle muziek al geluister. Koos het een liedje geskrywe, miskien van sy eie worsteling, waar hy vir homself afgevraad, maar ja, hy het ook af en toe trauma, maar, maar hy bid toe die Heere en dan wonder hy, maar waarmee is die Heere nou eindelijk elke dag besig? <tus> hy toe hemel toe soort van homself verplaas en gaan kyk, maar wat doen die Heere heel dag met sy lewe? En toe het hy geseen, maar die troon is leeg. Waar is Jesus dan as hy nie op die troon sit nie? En dis waar die lied gaan. <tus> En die hemel is een engele verhewe was die hier Hemel wezens het' sy heerlijkheid beund Daar was lig en daar was vreede. Terwijl allemaal om vereer, Halleluja's en Ousanna's het weer klink. Ek wou deel wees van die oomlik, Ek wou samen met Engelsen, Maar ek kom die hemel, Heere, nergens kry. Waarmee was hy dan so bezig, Het ek in my hart gevraag, To ek skielik hoor Die geest praat diep in my ek is by Gebrekte mense Ek maak stik en dis Weer heen Ek werk met drome En met wense Daar waar mense Moet opgeef Ja, ek is bezig Met gebrektes Mensen stikkend Net soos jij Daar waar harte Broos en sier is Dit is waar jij Mij zal krijg Het was engele in verrukking asof allemaal homanskou maar vir my was hy afwezig op die troon Die plek was goed en heilig van die heerse macht en trouw asof die skipper werkelijk elke lied bewoond Toch toe ek kijk was hy Ek het ander plek gezien Hoe die Heer die kruis gekies het Boor die troon In die stikken tyd van Golgotha Het ek sy stem gehoor By gebrekte mensen Dit is waar ek woon Ek is by gebrekte mensen kan dag het julle gewonnen, hoekom van ochtend sy eerste boodskap wil ek amper sê van die jaar op hierdie nood begin. Ek kon nie anders as my die blootstelling wat ek die week gehad het om op hierdie thema so bykie te keir en te parkeer nie. Ons het nie nodig om hierdie jaar in te gaan as gebreek tussen. Ons het nie nodig. Ons het een groot kunstenaar Jezus, soos wat hierdie lied vir ons gesê het, wat by gebreekte mense is, wat die heel tyd geneesing en jeling bring, wat gesond maak, wat by ons is in berge en in dale, ons het nie nodig, om met ons stikkendheid van verlede jaar, die jaar in te gaan nie. Al wat ons moet doen is, wat Koos gesing het aan die einde, gee jou stikkendheid, vir hierdie groot, groot kunstenaaries is, om jou heel te maak. Ek gaan vir jou geleentheid gee, om daar waar jy sit, tal net jou stikkendheid, vir die Heere te gee. En ook te vraag, Heere, kom, help my, om hierdie traumas van verlede jaar, te omarm, en dit te sien as agente van transformatie, wat my wil verander, om dat meer volwassen te wees in my geloof. En dankie dat u my mismoedigheid weggevat het, en vir my hoop en moed kom geet, ook hier aan die begin van een nieuwe jaar. men